Lejonet och musen En gång låg ett lejon och sov i sitt bo när en liten mus sprang upp för dess svans upp på hans rygg och upp för manen och dansade och hoppade på hans huvud. Lejonet vaknade och fångade musen och höll honom i sina stora klor och röt argt. Hur vågar du väcka mig? Vet du inte att jag är skogens konung? Den som väcker mig ur min slummer förtjänar att dö. Jag ska döda dig och äta dig. Den livrädda musen skakade och rös och bad. Låt mig vara. Jag lovar att jag kommer vara din vän för alltid. Vem vet, en dag kommer jag kanske rädda livet på dig. Lejonet såg på den lilla musen och skrattade. Du, rädda livet på mig! Vilken absurd idé, sa han. Men eftersom du fick mig att skratta låter jag dig vara. Och lejonet öppnade sina klor och lät musen gå. Åh, tack, ers majestät, pep musen och skyndade iväg så fort han kunde. Några dagar senare fångades lejonet i en jägares fälla. Hur han än vred sig kunde han inte ta sig loss- Han röt till så det skakade i hela skogen. Varenda djur hörde det, även den lilla musen. Min vän lejonet är i fara, ropade musen. Han sprang så fort han kunde i riktning mot lejonet och snart fann han lejonet fången i jägarens fälla. Musen började genast gnaga sig igenom repen med sina vassa små tänder och frigjorde lejonet. Jag trodde aldrig att du skulle kunna hjälpa mig, lilla mus. Men idag har du verkligen räddat livet på mig, sa lejonet ödmjukt. Musen svarade stolt. Även små vänner som jag kan vara goda vänner. Slut!